מיכה, פרק ה. בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לייצא להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם, ממי עולם. לכן יתנם עד עת יולדה ילדה, ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. ועמד, וראה בעוז אדוני, בגאון שם אדוני אלוהיו, וישבו.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 ואכרתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך. ואכרתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. ואכרתי כשפים מידיך, ומעוננים לא יהיו לך. ואכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשי ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך, והשמדתי עריך. ועשיתי באף ובכמה נקם את הגויים אשר לא שמעו.